أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للخلق ثلاثة الحواس السليمة والخبر السادق والعقل غرز ديمات رحمة الله ليلة ديمة الناد وغرز ديمة اول ول غرض د ماتن رحمت الله علی د دویم غرض د ماتن رحمت الله علی ذکر کوي بیان لپاره دی هو بیان لپاره دی اسباب د علم كعلم دي او ول ذکر کوي د فضوهما نو دایي تمکه ذکر کولو ته اسباب د علم نو مراد د علم هغه علم وی که علم د خالق وی او علم د مخلوق وی نو د دې دې لپاره وب حالان کې علم دي واجب سبحانهو دې دې لپاره اسباب نديرغلي ولې و دې او جنا ته علم د بار تعال مستند د ذات د بار تالا لرا لازم ده ل ذات دي بار تعال سره د کوم شي سناد ده ذات د بار تالا ترا غلي وي اغا ل ذاته لپاره دي واجب سبحانهو ثابت وي نو اغا سبب د اسباب سرنوي ناغا محتاج الى السبب او مفتكر اله سبب نوي لک دارایه متکلمینو ده او یا و یا ایچه سی باری تعالی صفات لطاره د باری تعالی ده او صفات دی واجبو ده عین دی ذات باری تالا سره نو لک څنګه چې ذات باری تعالی محتاج امر اخر او سبب تن ده دا. نو دغه شان اغه صفات دی واجب اغه معين ذات دی باريده د دې په محتاج نوی راغلي اغه سبب سبب او امر لره. نو له دې او جنا به خدا کلام دې ماته نه علل ده دې راغې ماتين دې له همي زاله وکړه سي نه مراد له علم نه اغه علم نادا مراد له علم نه علم المخلوق ده للخلق وليه مراد علما اغه د مخلوقاته ده نو لک څنګه چې مخلوقات هغه محتاج دي اسباب لره نو دارنګه علم د دوی د هم محتاج ده اسباب لره نو د سی اسباب د علم ذکر کړي د مراد ایله علم نه المخلوق ده نو اسباب السودی د یای درېشې امره لدی او حوادث سلمدی دویم خبره صادق دا د یم عقل ده شارح رحمت الله له شرح لګل دا غرض د شارح لته اړیکې د شرح نه ترا اخیره د درس افوري مختصر پنځه زر زده دي اول غرض د شارح رحمت الله بیا د فد او دویم غرض د شارح رحمت الله علی بها مو تعند ما هو المراد دریم غرض د شارح رحمت الله علی بیان دی وجد ز بت او د حثره څلرم غرض د رحمت الله علی د فد سواله پنځم غرض هغه بیا د فاله طاره یا تیراز معول اسی خلاصه شرح اوام مختصر پنځه خبر سواله یو ذکر کوي د سفه وهم دویم ذکر کوي رفه به ما هو المراد دریم ذکر کوي دلیل او وجد حسر فلرم ذکر کوي د حدیثوال نقل د سوال او لایغه جواب تیم زم بیا د فرشک حاصل داده د سفه وهم دا ذکر کین رحمت الله علیه كلام ذکر کین و اسباب العلم للخلقه اسباب بعلم دي خلق و دي 파را نو خلق را وله خلق مصدر ده مصدر کلم مبنی للفاعل و کلم مبنی للمفعول و یجاب ده ول ک دلتا بده خلق مصدر مبنی للفاعل په معنای خالق و معنا بده وی چې اسباب دی علم دی خالق دی 파را درې علام اوس موږ اوس تاسو ویلې ک د متکلمین و بندي دا قدامو سند ذات دی بار تعالی لره نو علم د ذاته ثابت سوی بارتا و سبب د اسباب سره نه د محتاج سبب تنه ده او کپراد حکما او بندیا خله چې صفات دی بار تعالی عین ذات واجب ده لکه څنګه چې عین ذات واجب محتاج نه ده سبب لره نو حاضر قیاس علم دی بار دا محتاج نه سبب لره دی خدا کلام دی ماتین رحمت الله علی صی کلام نشو دی راغی جواب كي خلق دا مصدر ده مصدر مبنى للمفعول دا خلق دا مصدر ده مصدر مبنى للمفعول فا معنى دا, دا, دا. دي دي دي مخلوق سره دا ومعنى دا ده كي أسباب دا علم دا مخلوق دا فاره دي يو حواس سليم دي دوهم خبر صادق ودريهم عقل دا ديايتي صاحبا حصر كي في شي شيك راضي دي دي, دي فاره دو صورته دي كلا بحصر عقلوي او کلب حصر استقرا ایوین حصر عقلی دی ته ویل کیږي چې اغا چې تلاش ته ضرورت نه راغلي لیکن عقل مجووز لپاره د هیڅ می او حصر استقرا ای دی ته ویل کیږي او پلتن او اغا تفتیش دي کوي نو تا ته د اقسام په لاس درغلی وی عقل مجووز لپاره د هیڅ می اخر او دلتاه ثی پدی کې دا حصر پدی دروی کې راغلي دا حصر د کومې قبېلې نه ده نو دې راغې رفضې بهام تاین دی ماهو المرادیوک ته دلتا دا حصر حصر استقرایی ده علماو او چې دې تلاش کړي ده دا د لري سببونه و لاس ورزلي دي اگر که عقل مجوز نه قسم آخرم ده نو حصر دلته استقرایی ده نه عقلي نو رفضې بهام تاین دی ماهو المرادیوک مخ کې تردد او ایبهام نه معلومیدل ته د حصر حصر عقلی د کې استقراء نو کله چې دویلې به حکم الاستقراء نو تعنده ما هو المراد وس او هغه ایبهام ورسره لمنځه یوه لیسه ختم وجه وجد حصر په دی دروي کې څه ده وی وجد حصر په دې دروي کې دا ده چې دا سبب به خالی نه وی یا به هغه خارج له مدرکې نه یا به عین مدرکوي کثیر ته عین مدرکه نو دې ته ویل کیږي اغا او کثیر ته خارج له مدرکینو نو یا به ال له فار دی ادراک یا بغیر وی له الینا ک ال او واسطه له دی ادراک نو دې ته حواس سلیم ویل کیږي او که یوم نو په خپل مدرکمنو ال دی ادراکمنو دی خارج دی وجنه په یو شی باندې علم مرتب کيده نو دې ته بیا ویل کیږي خبره ساده ته او څه دلې ځینته موږ یا د څه ته اړ دی روښی چې داګه سبب خالی نه وي یا به خارج له مدرک او یا به خارج نه وي ک خارج نو دی ته ویل کیږي خبر صادق او که خارج نو نو دا به بیا خالی نه یا به عین مدرک یا به الدی ادراک وي ته عین مدرک او عقل او ک الدی ادراک نو حواس سلیمه د راغی په د کلامې مذکور بندې اشکال ک د چې صاحبه سبب په کلام د عربو کې په دررو معناگانو مستعملی ویل اسباب دلم درې دی سبب خو مږز دکي دي په در معناگانو بند را دي دلته له سبب نکومه اخلی سبب یو راضی په معاد د دی, دی سره د دا موثروي په وجود یو شی کې د دی دته سبب حقیقیوي لکیږي نو مؤ اثر خو ټول شیانو کې واجب سبحانه ده بیا خو د غيو شي مؤثر حقيقي نه ده مؤثر حقيقي معنا مفیز الوجود ده چې هغه پېزان دي وجود کې په یو شی باندې نو په دې معنا سره هغه بیا سبب د ټول شیانو د لپاره واجب سبحانه هو دا. دا دا. ده دایون سبب نه ده او کته د سبب نه بل معنا اخلي نو دویمه معنا دی سبب داره. دویمه معنا سبب دارا اغا تا سبب ظاهری ویل کیږي چې عرف او عادت کې یو شی بندي اغا ترتب دی شی اخر کې دلې لکه احراق دا س... لکه نار څخه سبب لپاره دی احراق دا نار سبب لپاره دی احراق دا ظاهر ده دا, دا عرف و عادت كي دا دا. او عادت کې دا ده کلا ور وی په یغه بندي ترتب دی احراق راځي هو په دې په اعتبار دی عرف او ظاهر سره خو ترته په عالم چکی کې په اطل بندي کېدلی شي نو بیا تدریوري ذکر کړه دا خو اغه منحصر د تر پر د واحده پورې او کله سبب نه دریم معنا کړه دریم معنا د سبب دادا چې دا. دې ته سبب مفذی فل جمله ویل کېږي سبب مفذی فل جمله عبارت دلیدنه چې کله دا, دا سبب معرض دی وجود تراسي نو عادت په دې باندې جاری وي چې الله تعالی دی دې سره مو سبب او وب دی حکم کوي نو که دغې سبب اخلی نو په دغه مانا بندې خوب بیا حسر پهروې نه در راغلی په وجدان سره په حوااسې بانیو سره عادت په دی جاری دا ترتوب دی لم راي او دغهې د دی نه علاوا په مجربات سره لکه سق مونیيا ممسيلون مخکې مثالونه ترسوي دي او داګغا د دی علاوه. د دی نه علاوا په ح سره په دې ټول سره هغه ترتب دي دغه مسسبب او دی علم کېدلې سي نه بیا د حصر په دروي کې ولرغله څه درې راغی سوالی سوالي وکړه څه له سبب نه یا سبب حقيقي اخلي یا په سببي ظاهري اخلي یا په سببي مفذي فل جمله اخلي د سببي حقيقي اخلي هغه خو پخته لا نه درې دې ولرولن کاسبب نہ سبب ظاهری عقل اگر خو سر په عقل ده بیا دی دری ذکر کړم که مراد له سبب نه صاحبانو اگر سبب موظی فی الجمله اخله د دې خو حصر په خلاصو کې نه ده هغه خو ډیرو مر راغلي لهکه مثلا وجدان ده په دې باندې ترتیب د مسبب او د علم کېدلې سي تجربه ده په دې باندې کېدلې سي حدث ده په دې باندې کېدلې سي نو بیا ته د حصر په کې ول ذکر د ایرای لدین جواب وکړه حاصل دی جواب دادا ده چې حصر په درو کې دا بنا د عادت دی مشایخو باندې عادت د مشایخو دی دی دا آل دی دی دی دی وو چې مراد له سبب نه دی سبب به مفذي جمله اخیستہ کته چې هغه خو ډیر د درې دی ودر اوړه نو مګایي چې حصر په درو کې دا بنا د عادت المشایخ دی دې عادت په تجارتو چې دغه درې ذکر کول نور نه ذکر کول او په دې بیا سائل راغی سوالی یو چې کله دومره ډیر وو یو وی دا غ حسر په دروي کې ولې نو دیر راګی لته نه جواب وکړه چې مدین نظر دی دو دوسه بریغه یو دا د تله یو شین مقصد ها تللی او دوی مادة د عدالت دقیق فلسفینه خالصي نو دا غواړه خبره په دغه دروي سبب بو کې موجود دی چې هم په دې حا کې علم ده او پیګي او دوی مادة تدقیقاتي فلسفه و نم خالیوي لا تدقیقات فلسفه و دا خالیوي لکه مثللا ترقیقاتي فللسف و سنګه خالی وي لکه دو هغهه ترقیق دی کار کلره_ اصل کله تا حوا متوجي کلل سوه دي نو په خايې خو جمع ما في کوون جزات داغه صورت او دویم ماناګان دي, دي, دي, معنى عدوات دي او انتزاعیات دي ته دیو شي ندیو مانا انتزاع وکړه لکه مثلا عداوت د بین زید او الغنم د میګ او د لیون عداوت مانا ته مونږه اګه یا مثلا دوستانه د بین زید او العمر د زید او د عمر فما بین کې محبت د دی غنه دي, دي. اغه د دوستانی او د محبت انتزاع وکړه خبره دادا دی معانی دی که اصل کې په یو څو رد مخصوصات او دی جزئیات دی یو عمر انتزاعیه او معانی جزئیه دي په دې خبره باندې نو دی یې اصل خبره دراده چې یو شی ادراک دی یو شی کولای شي دی دوی شې نن نو سی کولای یو په تدل زکه واحد بما هو واحده لا یذکر عنه الا واحدن یو شی نه په صدور دی یو شی کېدلای شي چکنه دې يو شي کېدلی څه؟ موږ غو کتل او واوي او حواتبات بیا هغه څنګه باندې راغلی یو ته څه مشترک ویلې کېده دویم ته خیال ویلې کېده دریم ته هم ویلې کېده سلارم ته حافظه ویلې او پنځم ته متصرفه ویلې کېدله د یای چې په دې دماغو کې هغه درې کوټه کې جوړې وې تجویوونه دي وړي وړي نو دی اوله کوټه کې په مشه ترڅ کې حسه مشترکه ده په اخره حسه د دې کې خیال ده د تجویف ثانیه په اوله حسه کې اه واه مده او په اخره حسه کې حافظه ده د تجویف ثالثه په اوله حسه کې متصادفانه په اخره حسه کې دا ممكن ته سم دي خو به هر کیف خبره اتی په اخره کې ځا یو څور د شهیا ندی د او یو انتزاعيادی چر دغه احساساتونه ته دی یو شینځاو چې کوم مثالونه ورکړه عداوت یا دوستانه نو د یای ته دغه دواړو لپاره بېل بېل مدرکوي ځکه د یو شینځاو د یو را دي دونه کېدلای مشترک په سره څور د احساسات نو چې دغه څور د احساساتو په معلوم کړه و کادله نو <متنسان> اسکل کله د سوور دي مخصوصاتو په کاري دي دي دي حفظ به کار ده حفظ دانسې کولای زکه یو شي به یو دي په سر تر سيد وا نسې کولای نو د حفظ دي لپاره یو بل قوت په خیر سن هغه بل قوت نه ده مګر خیال ده نو هيت مشترک دا ادراک دي سوورو دي جزئیاتو کې او خزانه دي دي لپاره خیال ده هغه ورته ساتي معاني جزئيه لك بين ذئب والغنم يا دوستانه بين زيد والعمر دسوكي وهما هو بیا ددکلکل ساتل فکاری فکاری کی نو ددگه هیپد اگ بیا دغه قوت نسیکه ولای زکه الواحد بما هو واحد لا یذرو عنه الا فدغه سلسله دیینه بیا ددیره پربل قوت پکارده اگ بل قوت سند بل قوت ددیره نو واه ما ادراک د معنی و د شیانو پی او حافظه هغه ورت ساتي وو په دغه بیا د دغه شولر او د معنی و په ما وین کې تحلیل او ترکیب ته ضرورت را دي چې بعضی له بعض سره ولګوي بعضی له بعضونه لری کی ترکیب او تحلیل دا کار هغه بیا د غواهمه نسی کولای حافظه نسی کولای او دا رنگه هیڅ مشترکه خیال نشي کولای د دې لپاره یو بل قوت پکړه هغه نو د مګر متصرفه ده هغه په دې کې تصرف کوي بعضې له بازو سترنګي او ځینتر لري نو دی وزن په دې قوه تو نار اغلله وو په نو متکلمین یا مشایخ او سلفیای ته نه ترقيقه فلسفه ته ضرورت نشته بس چې مقصد په کوم شهات دی ګيله دغه ترقيقاتونه خالي ده سبب دی ایلم ده او دا چې دواله خبرې کې موجود وي هغه د قدرې سحو چې مقصوده مر سره حاصل شي فاعلم ده او له تحقیق فلسفینم خالصی مدا دواله خبره په دغدروي شانو کې موجود وي ځکه دوی خسر وک په دغدروي کې مر و ګدس وره څه یو دفه دی و هم چې خلق دا مصدر مبني للفاعل نه ده بلکې مبني للمفعول ده په معنا دې مخلوق سره ده دا. دویم رفد ابهام تا این د ما هو المرادوس تحصر استقرایی د نا عقل درې م دلیل د حصر ویل یا بل خارج نه یا بل خارج نه نوی خارج نه وو خبر صادق کله خارج نه یا بعین مدرک وی یا باله تل ادراک وی عین مدرک او عقل کاله د او او بل ذکر کول نه د سوال او لې نه جواب چې سبب نه کوم یا اخله حقيقي اخله سبب ظاهری اخلي کومز د جمله اخله حقیقیہ اخلاق اخو واجب سبحانه وله دا خو نه دی کنه او که ظاہری اخلاق خو صرف عقل دا او که سبب مفضی فل جمله اخله دا خو ډیر دی حصر په دی کنهسته د جواب شوک چه سبب مفضی فل جمله اخلم کته یته دا حصر په درو کې خو بیان دراغلی مګایته حصر په درو کې بنا د عادت المشایخ دی خو عادت په تجارت د غدری ذکر کیږي مان ځکه د غدری راوډان راغی بیا یې سوال نو فینزم بیا د په سوال چې مشايخ او چې کله سره د کثرت نه حصر پدې دروي چې کاو فهل له وجه وجه د دې لپاره څه وجهونه یې چې ولنه وجه وا هغه وجه دا یو يو د دو دې دوه خبرې دا په سبب کې ضروري دي چې مقصود حاصل سي بل د نه راخالي وي او چې مقصود په حاصلې ده د تدقیق فلسفې نه راخالي أغد وي هغه دا نه د درې شهانو یو عقل بل حواس ظاهريو او بل د دې یوه ځانګړې کوم نو د یو جنه حاصل په دې دروي کې راغلی ده کوم چې شه نه دی او د تحقیق فلسفي باندې په څنګه بنای لکه دوی چې ادراک او علم ته حاصل دي هغه په دغه حواس باطنیو هم حاصل دي ولیکن مشترک سره یو شی معلوميږي واهمه سره بل شی معلوميږي لکه دغه موضوع حد څه خبرونه کوم اسباب د عالم د مخلوق لپاره و مخلوق د صنع عبارت ده منل ملکه ول انثول جنه څنګه عبارت ده له پرښو انسانانو پریانو نه په خلاف د علم الخالق ناس علم د بارته له انا ث انه له ذاته زګدا له ذاته د بارته د سبب د بواسطه سبب د اسباب سره نه دا ثلاثه اندری د حواس سلیم ده د علم خبر صادق د عقل د په حکم دی استقرار سره وجه د دا ده د سبب بیا له خارج نه خارج بویل <سؤال> مدری کنه دا خبر صادق دا و الاکه <سؤال> خارج نو نو دا ک الا غیر مدری کانو د ته حواس لکه یو کوین مدری کانو د ته عقل وی لکه جی پر انخه علاقته وایه په یا سرس کیچه سبب مؤثر پر اولو مو الله تعالی دا زکه دا په خلق ایجاد بار سر دی من غیر تاثیر مل حسه بغیر د تاثیر د حاسه نو الخبر و خبر او عقل من غیر تاثیر مل حسه و نباغیر د تاثیر د حواس د خبر او د عقل و ان ذو تخذروت د مدرغه ل د درید او ک سبب ظاهری اخ له نو اغخو لک اور ل د احراته سبب د هو العقل اغخو د عقل د لا غیرو حواس او خبر صادق نه ده و انم الحواس بشک حواس او اخبار د اخ الاات او طرق وسبب لم ديتل جمله او يا بو سبب لم ديتل جمله اخلي بيان يخلق الله تعالى في فيدا كي الله تعالى قوم كي علم سرل دغه سببنا بطريقه بطريقه دي جري ديات سرالي يشمل المدركه نو تشامل جدا مدرك لك عقله او لاراك لخواص او اغ شي نرا ساغ طريق دي ادراك لك خبر لا ينحصر في ثلاثتهم ده فحصر في دروي كنا درا بلكي تل تير شي عندي وجدان حدث او تجربہ نظر العقل ومعانید ترتیب مبادی او مقدمات سره قول نامه ایو پیغم ایلم راضی معلوم امور ستپور کی مجلص حاصل ک لیک معرفه فباب د تصورات کی یا لگا خو جته قیاس و داد دین قول نامه غیاو ها زال عادت المشایخ جواب څنګه وکي چې مراد مګه سبب موجد په جمله ده ته هغه هل دیرید دي دا حصر په دروی کې ول راغله نو دا جواب ده داغه دغه حصر علاه دغه مشاېل سوال را لې کیږي دغه حصر په دروي کې ولې کاوه د دې وجنه چې د دې مدنځ سر څه بېرې دا یو کسر کوم مطلب بندراته مطلب ترلاسه کی او دغه مداره چې د تسکې فلسفینه خالوي او دغه دواړه خبرې په تمامه معنا بندې هغه په دغه دروي سبب کی وي لې دې وجنه اختصار په دغه دروي کې کړای فيل اقتصار على المقاصد والعراضة في قصران في مقصود مقاصد ومطلوب ومطالب ومن دراسي وعراض راسي لتدقيقات فلسفية, فلسفية ونا فإنهم لما وجدوا